لے سلے تلکل کلمتیں ماں ماں اشاره کو تلکل صاحبتا فی اصل علمانا مختنا خضر رہا روانا ہوں دعوی داشتی ہوا شی مقتضایت آغا مختلق تھی دعوی در دلیل ذکر کے ذکر چی او اسباب مختلق تھی نو اسباب ذکر کے دیں اسباب ذکر کو پایکو زبل سبب ذکر کوي او بل حال ذکر کوي نور احوال ذکر کوي چې دا نور حالات مختلف دي له همدې ځحالات مختلفه نو مقامات هم سه او متزات هم مختلف دي نو کله ته استریو کلمنه نه هغه مقام کو استمالي ديو کلمې سره استمالي دي یو کلمه دبل کلمه سره استعمالې هغه څنګه دراوله مې لري مقام اون دک کلمه مثال ورکوم کومه معنی یې ولې وضاحت کوم اون دک کلمه دسر مشارکه دبل کلمه نه چې هغه دسر استعمالوي د دبل معنا ورکړي حاصله غلا سره د عبارتاتو مسل ته مثلا د کل کلمه دونکو کلمه حوالہ څه یو کلمه ما ساغ د اتحادینو ان شرطیه په لیکل کې لکه ان وس ان چې په خپل د میداخل شنه ویل په ریوم مقام یو حال یو حال تقاضا ده چې دل تقید پنسر انرا اوس د دې انصران دغه په ریوم مقام شو چې کله د پرسران شي یو پار یو مقام اوس له سله دل کلمتي بیا د تقفل راواله خود دک انصر مشارک او د کلمراواله اعزام او د پنسر او ځای کنه دا غیره لپاره بیا بدل بتابه دا خبره ثابته کړل چې مقامات مختلف دي چې دفاع سره ان ورواچه نه وي په اړيو مکان او چې دفاع سره به ان مشارکې به شرط پرابل کلمه اذا ورواچه نه وي په اړدل مکانه نو دا خبر ثابت وشو چې مکانات مختلف دي چې دا خبر ثابت شي مکان مختلف دي لهذا مقتزم ولې تر کله به مقتزم حال به تاسو کوئی جپینګ را او کله به حال تکاذه چې سره اذا امر چې ترال کله کلي كلمه ته په وړاندې هر كلمه مثلا دیل برالو ما صاحبته ها سره د خپل صاحبې چي بلوسره اجازه وکړه اني شرطيه شو اې ما كلمه متن اخرى د بل کلمه سره اني شرطياله مصاحبه الهجه د مصاحبه کې له هغه تیل سره دې کلمه سره مقام اون دی د پريوم مقام دی یې سهلې تل په کلمتي چې نشته د وکړه کلمې په لپاره ما ما سره د ا کلمې مثلا اګه یشارکو چې دا اې معنی او مراد اې واه دا معنى دي इजा سرا یشارك او چې دا ایزام مشارک ته تلک صاحبه تا سرا سرا. ان سرا صاحب نمبر سي ان په اصلي معنا په اصلي معنا د شرط کې مثلا له هغه چې دی د ان سرا کوم مکان دی ایجاز را هغه مکان نشته مثال یې وخت درکې مثلا الفیلم مزی کوسده اکرانه هغه چې اکران دار تاسکلی شی بشړتی بشړ سره د شرط سره طلبو مع ان مکان او دې مکان دی ان سرا حل لنسر ليس له جنس تدل بارما ازاده ازاسنا بذاون ذكرن لكل كلمه من ادوات الشرط ده هر کلمې لپاره د ادوات د شرط نه مال مازي مقام سره یو مقام دي نو ان چې په مازي د خپله نو اخر لپاره مقام دي ليس له نيشته د دا د ان لپاره مال مزاري مزاري سلا يا ازا داخل کې په ذنی مکان د مضارع باندې ورداخلې په کلمہ من خو چې په ماضی مکان ده او چې په مضارع ورداخلې د متامات ثابت شوی چې دغه اختلاف په مکان ته ثابت شوی نه زموږ د مختلف دي شرط مع الماضي له مع المضارع ولا هذا وکیس علی هذا او په دې باندې والا حدا الکیاس یا خبر مقدم کہ والا حدا بنا پتہ باندې الکیاس کیاس کو یہ والا حدا الکیاس کس طبي کیاس باندې نور کیاس ہوگا۔ موږ په څنډه نور کیاس نه ټول نوستهرمان یې نه راکا تا څنګه ځین درا ذکر د پريوم مکان د لخد د پرابل مکان د اطلاع د مکان په ټیټه طرف دن مکان څنګه ځین درا نو تو ابا خبر ذکر کیږي بلکې کیاس ته ضرورت دا خبرا اغسر طورا صحیح دا دعوائی اغسر طورا صحیح دا دعوائی اغسر طورا صحیح دا دعوائی کرو چه مختزایات مختلطی زیک احوالا مختلط تی با احوال ثابت که ممدعام ثابت شد چه مختزایات لحوالا صحیح مختلط تی ورقسیمت شان الکلامی بالحسن والکبول بمطابقتی لعتدار المناسب و انحطاعتی با ارتفاع شان د کلام شان ده کلام چون چی په که حسن که قبولیت که عامه که چی خلقو بندو تا قبول ملو شی نو دا کسی سر بی خابر ورکا دا دا ارتفاع شان چی ده دا نده خسر والمانو کا دا نده مگر په مطابقت ده کلام سره چی ده مطابق شی ده اعتبار مناسب سر او و انحطاتو او انحطات ده شان چی شانی پروز منحد شي و انحطاتو او این د دیشان پروطل دیشان دی کلام بی عدمی ها پا عادل نمطابقت سر نو دو خبر مصنی بکلیش چه کلام شان اوجی تیگی بحسن او قبولیت کی مطابقت سر موجی او که دی کلام شان غرزی گی او لاندیکی گی نو پا عادل نمطابقت سر موجی تیگی نو خبر واضح ها شوتا استنگا اصر بن بکر دکار شدہ خسرسرمانہ د حسن انشاء داسه اشکاله جواب سره کوم او مطابقات او مطابقات سره ارتفاظ شاند او بعده مطابقات سره به شان غرضې دي د جو اعتبار او مناسب سره مطابقات سره شان جديګې دغه مناسب شیدا بهینه مقضدا دغه عینې مقضدا ان تمهیدو کړه متک متک حال او مطابقات بهولې اعتبار مناسب اعتبار مناسب په کلام کې او مختزل حال دا یو شی دی چې په حاصل دا شي چې د کلام شأن حال او چتګ په مطابقت د مختزل حال سره وځي او که د کلام شأن ورزږي نو په عادی مطابقت د مختزل حال سره ورزږي خبره کوي په کلام څخه پارتفاع پا شأن ارتفادشان ب كل خصصن قوج بطابقة غدة في مابقت سره لاعتبار المناصبي دمتزل الح سره متاوج چاسرة مها إن حطات هو حطاتشان او انحتات دشان كل بعادها عاد المابقت بدي الكان للاعتبار المناسببيمتزل الحال سره وال الماد باعتبار المنااسبةمرراتاعتباره مننااسب سره الذي او خصصيةماده او متزادة الطبر في المتكلمه تو اعتبار كلدي متكلم مناسبة للمقام مناسب مقامام مناسب دا حال حال مناسبت تاقتلی حال کے انکار دے مجھے تو کلام کی تاقید رول رہا ہے اگرام جایت بران دامت برش بحسب السلیکتے اس داکر مقتضار ہو رہا ہے بحسب السلیکتے اور بحسب تطبع تراکیب بل البلاعقدی زن پر پرول پکار دے بحسب السلیکتے کدے ارادے دے نددے سلیکتے اور طبیعت دارے چھے انکار دے با تاقید رہا ہے اور کہ انکار نہیں موږه آدمی ته کیګر دي هغه امر څنګه ترنه کوي کی اور سرو کوي ګل بهست په خبرونه کوي اور څنګه ترنه چکن اهل لسانی مزاج علیم اوه مخاطب شان دغور کاله سره کنام ذکر کوي ذکر په طرقه حذف په طرقه اختلاف په طرقه تقید په طرقه نه او په دې خصوصونه کیسه په طرقه نه کوي او د مخاطب د حال نه اجمال او اټناد اجازه کسر نکولو که سولنه په چیرته پوره تفصیل کوو پرې د لخت تفصیل کوو چې تغبین او زر ودان پوره تفصیل دیغه ولونی چې پوره خبره په توګه ځانته مساله او چې ښه انسان ني درس مشوره وکړي دا څه کوته الفاظ هم نه دي ورګې بولکې کنایات دال اشاره دال على الالقاز ذکر کی اوضا او اجمال اینا اجمال الفاظ نه دي ورزیدل الفاظ نه معنا پرو باونحال اغطا هر مقام معلومي ہے نو بازت ان کے بطبیتی بحسب السلیق احال تا اوگوری دو طبیت مطابق تکلام کے مقتضایت رہا ہے نو بازت ان کے صلی عربین اعجیمی احال تا نو بے اغطا تبو کوشش مخک چې چی دینکار صورت کی عرب سے استعمالی تاکید استعمالی تاکید استعمالی اغطا تبو او کوشش کری پنور تراکیب پچیر و صلی غدید کن ذہن ن نوته اره څومره لطاوي استعمالي د دې مانيره پرسنګ لطاوي استعمالي داغه تر کیو کتلي اوسه اسانه لطاوي استعمال تر سره هوشیايي هغه څنګه لطاوي استعمال تر کیو کتلي نو هغه ورو بازګنده ګران لطاوي اېجمالي استعمال اگر موږ ګران نه دا حال متزابت کمزره پېدا کوي دا کی کار یې نه تر کیو د بل حالت وو رهتا او مرب ته بهر مناسب سره الامر الذي ا خصوصیت اما ا مختزله چې اعتبار کړي دي متکلم مناسب د مقام سر بهسبه سیلیکت د خپل طبیعت مطابق اعتبار د طبیعت او بهسبه تطبیق تراکیب البلع یا ته اعتبار د تطابق او کوشش د تراکیب د بلوا او تطابق کوشش د کوله ا سیستمالو کی په کله ولیکي <تصفح> اعتبار له پرځ غلې لوحده اعتبار مطلب سره له لوات کې اعتبار ته شی ځانځر تو تو او تبارت کو شی او بتکلہ چې شی ته وګورم او په 200 نه تبارت کو شی ما یو لا ورای ته حاله او د داغد حال راایته ساته داغد حال څه هو ساته او ته یو کلام, کلام دا وګورې کید تایید او دته تایید راواله ته خپل کلام د وړانده ساته په مناسب شي دا د کلام کیو شی نظر وکړه او ظاهر راایته او ساته چاغه څنګه اور ہم نے ان طرف لگا تا بل کلام کی نظر کرے جو ہسیری رعایت کرے مدیت ہے جو نہیں ہوئی ہے اس طرح ورک اللہ الرحمن جکہ کہ اس ولمانہ پرتے کیا سولمانہ پرتے ترکیب تو گرے اس ترکیب کی اساس خصوصیت اس مقتضات اشکال یازی اشکال جواب کرتا چې تاسو وایي چې ارتفاع شانه کلام راځي په مطابق ارتفاع چې ټول <سؤال> راځي په مطابق هلکه چې ټول په مطابق حمله دي چې ټول په کمالي مطابق صدرلې یو نقص لري مته کې چې په خپل تقاريري مختصي طالب زغل په تعقی علينا جراء نفس حسن و ح ابو لي فإن أن أشقد نفس وتقوله وال organizational نفس المتابقة من يجري أن نفس punish و يجري أن نفس وتحفل acute كان هناك و يعني نفس مؤشر من يению الذين نفس المتابقة فإن هذا يجري أن نفس المتابقة فهناكзصل على nhiều أب المتابقة هي شأن خسن و التحفل في كمال المتابقة وإن و انقطاط شانه بعدم کملها جوابم ورته دې کوم چې په دې متن کې کوم عبارت ته جواب وکړو که ستاسو خبره صحیح ده او کلام ته ورچې زموږ کلام نه کوم مراد زموږ مطلب ته رسېږي فطا اعتراض یې الله ورته د کلام نه مراد زموږ کلام اوکلانی پسیخ کی دنکھ کے ندش پا بو خبر اعتدار شوی جائے فم اپردادو کے درو خبر تناپرد و خروب انی غرابت تو کنی صرفی قیاس نا مخالفت مین او بیا دیتا لازعف تعلیب تو کنی اگر ہم جائے اندران لگا او زعف تعلیب تو او تعاقید تو کنی او دلو او شیف کی پادشو پساحت کی شکر سے جنو بارحال در شکر سے جنو سر نفس حسن بکیر آگلی شان د كلام کې نفس حسن نفس قبوله دا غوښته موتابکه ته وو نه معاف ساته د هغه موتابکه سره څه شي تر ته نفس حسن اگر اغلې و زموږ مراد په کلام نه کالنګ ته سي نفس حسن نفس شان کې حسن او قبوله اغلې د سدو جنا د تصاحد دواج نه موتابکه سره ارتفاع د کلام نه مراد ومع ذلك كلام التسيح تحضر كلام التسيح تحضر نفس حسن مشتر ومتابقت صراح التفاق اللهم جاء انتظروا لهذا مراد المرأة نضي وعيو وعرام بالكلام او اراغيكا بكلام صراح الكلام التسيح بكلام تسيح اذا لم يجعو انتظروا الحسن الذاتي الداخل في البلاعة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 نو دغه د محسن دبط اسماعیل او محسن عزیزه کلام د محسن ذاتیه کلام دت محسن ذاتیه کلام مراد د کلام چې هغه د سوکرات او تنقیس نشي کولای د حال مطابق کی امر هم ځه تا ولا پد مختزل حال سره د مقاصد سره مطابقت کلام د داند سوکرات او کده نشي کولای د محسن ذاتیه چې د دې تفسیر په مطابق د مختزل حال سر نه آل. اله کوم مکان مناسب خبره یو خبره اوګل د جګړې په مکام باندې رسول خدای په طریقه ا رسول هیته یو حدیثونه و او لمه یې له بیان یو په خپل کلمه کې مکي مکيه مناسبه او حال مناسبه څه و بیانو راڼي ته پيشه کړ نمبر شوو د مکام دسمه راځي په دسيورې شوو په نمبرو ځهاني اوه او نو ووایو د خصن مراد خصن ذاتی دی او خصن ذاتی حاصله کی د رعایت د او دات چې کوم یاده نه فصنه ارزيږي د جنم دلته مراده نه ده او حاصليږي په تاسو سره په محسنات دي د دې سلسله اشتاه اشتاه له چې کوم شي اذن حواله حاصليږي ازمږ چې د نشي مراد نه هغه جدا ده اوبره ځان درلای په الحسن او اراده تردا ماته حسن سره الحسن ذات يا حسن ذاتي الداخله بالمناعه اذا هن بتفجر په دون لارزي نه او خارج د جنم د موضوع نه بل محسنات البدیعیہ حسنات البدیعیہ اس را مانویدیو کا لب زیادی مثال اس کے ولی کیئے با خبرم ختم مخ کے ماتن کو اکماتن دخفل قدا سوائی جماتن وکس میں عبارت استعمال تا. یہ جائے کیوئے چو بناہات دیتو ہے لی کی بناہات دیتو ہے لی یوزه که الفاظ دو مقتضل حال استعمال کو ماتن او بلده که دو اعتبار مناسب استعمال کو خاناها پا ماتن اشکال لازی چه علاقه یوزه که دو چه کلام مطابق شی اعتبار مناسب سره او دو بلیوکشی او بلده که دو او چه دو مطابق شی دو مقتضل حال سرم ده ده او دو بلیوکشی جاہو دیکی تنعارض او تنافض اونا جو یا اپا کو متابقت دے اتیدار امیناسیب سر بلیو کردیں یا اپا کو اتیدار دو اگر ہم زیان ترال لگنے پختنو مطلوعی کدر کت پوتو دکیگی که سرکو دکیگی جواب ادار نتیجے اے اوڈا اگر ہم زیان ترال لگنے ندیو تولی نتیجے اے اوڈا کمکتزل حل لگتے اتیدار امیناسیب دو دادوالا یہ اوشید اگر ہم زیان ترال لگنے مختزل حال متزل حال چې دی ول اعتبار مناسبه لې حال اغه دکړه دی یعنی هه و هم دکړه چې اعتبار مناسبه لې حال اغه اعتبار مناسبه دی د حال او د مکان مختزل حال به معنی دا اعتبار کو زمری حصر ولا جام معرفه راوخت مختزل حال چې ول اعتبار او هم دکړه اعتبار مناسبه لې حال ده ده او د مکان داسبل شی نه دی نو هغه په معنی لسه الا هه اعتبار مناسبه لې حال الا مختزل حال به اگر انجوہ انکرالا بیاں باہر کدیشکال جوہو بیگر زویدی اشکال جوہو بیگر زویدی اور کسیر اشار احمدن چی الکتاں ہو حسر ہوئے کا ارتفاع شانی کلانپ پر والقبول بھی مطابق ادھیل اعتدار المناسب دا حصر د کوم دغه د ماته په متنه په حصر نشته د ثرا اله او قالو صل الله علیه و خبره وکړه د هغه نتیجو په حصر سره ځې په کړه نو که ما دین او جی ارتبا د شان د کلام د مطابقت سره کې الاشت جن د مغرتقدې سره اگر چې ور پسی کې حصر شته مقتضل حالی ویل اعتبار و مناسق خبران جو اندار لگا دا مادین دیزه که حسر اکوه ما قبل کلام که حسر نشتا ما قبل کلام ندار نمیلی اعتباد شان کو مطابقت سو داو قبل سفران ندار نا حسر بتم زنو پا فا حسر بتم زنو پا را ری خبران جو جواب برکی جو دا حصر معلوم ندسن دا معلوم بیده ازاقت دا شان نی ازافت د شان نشا د کلام شان د کلام ارتفاظ ی یا ارتفاظ او ارتفاظ شان د کلام ته زافت کی حل دل ته کی راغلی او نکرا او د چی ازافت او شینه د ازافت د عموم او استعراف په تصور کې پدینانی د دا ټول شان نه د کلام او ټول ارتفاظانی د کلام دغه مطابقت او حسن راغلی یا داسې وي چې ټول شانو یو ټول ارتقاګانې <خرج> له کلام په مطابقت سره یانېش کومېش له مطابقت مگر صرف په ارتقا سره انېش ارتقا ارتقا مگر صرف په مطابقت سره انېش ارتقا کلام موږ سره په مطابقت سره او د مطلب ټول ارتقاګانې ټول شانو له ترڅ څخه چې دي مطلب چې څارښتا خبرونه دلاله یا که اعتراض یې تو تراس غږ ورغورې ته ورغېشت ما تین تدی ما شارح تدی تدی مت اشاره حدیث شرحه کې دا وضاحت کوي چې دکوا جماعتین د مختنې بلانتری د بطورو خساره ده څه وضاحت کوي د ما تین د مختنې بلانتری د بطورو خساره ده چې په فاراځيکلام مداقه مطابقت سره لازم او تبل ش سره لازم د مخبیبی مدن چې کوم تر نه د دانات نه چې کوم تر خبران چه پره را يعني اذا ذكرا هو يعني مذكور بعده اذا ولماه فتحه لغيده ارتفاع شان الكلام شيء است ارتفاع شان الكلام الفصيح خص ني ذاتي كي نشا الا بمتابعه هي مدارات دي متابعه له مدار المناسبه و اعتبار المناسب الشرع فصدر كم نوعا نوعا سوي علامه يفيده بنا تعابير بني يفيده شيء फायदा ورقي ده او फायदा ورقي ده دي फायदा ورقي دي حسر اضافت المسدر اضافت المسدر اضافت المسدر ده ارتفاع ده شان اضافت شد جاتا کلام ده ومالوهم او دا حبر مالوما را انهو انما یرتدهو شان دا ده نوج اوچتیگی اوچتیگی ده کلام انما یرتدهو اوچتیگی ده کلام بالبلاعات فبلاعات سره اللتی هی آدارت سداع بارت ته دا مطابقت ده کلام پسیحنا دا مقتض الحال سره یو ترته په کلامو چدی کی مګر په مطابقات د ارته په مطابقات د په اړه مناسه سره او بلاحد ستوي په مطابقات دمختزل مقصد د بلاحد تعریف تر شی وهل کوي دلاغت دی ته وی کلامو چدی کی په دلاغت سره او بلاحد دی ته وی کلامو چدی کی په بلاحد سره ارته په اړه د بلاحد سره بدلات کوي مطابقات دمختزل او بلته وویل په ارته باندې په کلام تر زده نه په مؤلاء تکم اچتیگی کو بالاعت سرا بالاعت مطابقات بے دا مقتضل حال سرا اچتیگی کو مطابقات دو بے اعتبار مناسب سرا از دوارو نتیجے سرشو ہیں تو دوارو نتیجے واحد ہے چون اچتیگی کلام کو مطابقات بے اعتبار مناسب او دا مقتضل حال دوارو سرا او داتوارو سرشو یہو شہدی اور امځه هم ترلاسه کړه شګلې 40 یوه شورات خپل کوبن کوبرا کان یو حد او شرط صاحبته نو د كنټه یوه رويشي چې د ادارې مناسب دی یو مختزل حال وړي سره د دې دا ثابتای چې دا و چې د مناسب سره مطابق شي چې یو بل دا و چې بلاغت سره کلام و چې دا چې مطابق شي د حال سره د جدول سره دا اې عبارت مناسب سره مطابقت تاوه دې بل سره مطابقت دا اې عبارت مناسب د الحال سره وي همدې عبارت ته اړتیا وښي په دې ځای ولې مهارت له چې پتاوي لګي دا ان له سره د پوه شونې کلامي وسیکو او حق ذاتي جنګ د دې طرح مگر په مطابقت د بنا پایې چې پیدا کړې دي د مسر و معلوم د مخکې معلومات انہو اینم ایرکتو او بشک و جتیدی کلام پا بلاعات سرا اللیتی ہی عبارتنا بلاعات ایبارت دا مطابقات دا کلام پسکنی دا مقتضل حال سرا دا دوالا خبری معلومی شوی من فکر دوالی ما دا نتیجے که ها دا ما کبل جملتے میں نتیجے دا من فکر دوالی ما نتیجے دا معلومی شو ان المراد با ادبار المناسب و مقتضل حال واحدن مراد با ادبار مناسب و مقتضل حال فرسشوی و ای کله دا په امام دیابتی سره جدي دیابتی سره اذن راځي ان تراله غوا چې تاسو سره وی چې داسره وو چې تیږه بحث سره وو چې تیږه نو وو چې تیږه مگر سره د تطابق تمته زله نو بیا چې د حسب او نو بیا څنګه دی ځا او چې تاسو چې نو وو چې تیږه په ناراضي به سره مگر سره په اعتبار مناسب سره د تطابق وي نو بیا د بل <سؤال> سره <سؤال> سره رااله یو ځکه دې مطابق سره د مطابق سره صحیح شي اچې بل مطابقه ترته یوه جيتي ګنده مطابقه سره اوسې نشو خو چې موږ حصر کړو په دې سره چې یوه جيتي ګنده هم داګه کې حصر شي نو پته لا نه ځشه د نړۍ یو هغه د جنازت پله کو د دې موږ راغلم د نور ورس کا کار او د ته دې کمره چیست وګڼیست موږ رالی راغلم په تاړه خبره کوي د جلیلته ننګي کمره کې کسم په خدای دی کو څو صرف میر وس کا کار او ګور ته نه کسم په خدای دی کو دي څو کې صرف سه دی علي باندې ته کسم او په کسم کې شاید ته ستاسو بل څو کې دی نشي خبره اسطا دا خبر او دا صحبے کے و ایلا لما صدقہ ورنہ دا خبر بصدقہ این بلتا بدوقہ صدقہ خبران جا ہم ترہ لگا نا موسیل بنہین ترہ بھی مدیوی کچھتے گا دوالے شہنشی و ایلا لما صدقہ ورنہ دوال خبر بیاند صدقہ دوال خبری غلط شوی و ایلا لما صدقہ ورنہ صدق بانی شیدہ دوال انه لا يرد الله <سؤال> بالمطابقه شنو چته کلام نظر کو مطابقات د اعتبار مناسب سره ولرته ونه چته کی مگر صرف مطابقات د مطلب صرف د سره چته کی صرف د سره چته کی دا لیکینګ د ډول به شه ګرځي پرني خبره غلط بالحال دې څه چوکا د دوه خبرې سیدي دغه خبره هم اگر چې الفاظ د با الفاظ عام دیوالې الفاظ سړي خاص د اعتبار مناسب هغه ادم مزابز په لیدو اعزام به شي هیڅ هم خصوص کېدې چې د دوه او نتیجه یې ولر پردسي وخت نه نظر او دغه پرې وايي ولې طرفان پرېږي په تاسې اسان دي چې شتوي نه دا شتوري ورته نه زه په فال بلاغه تو صفه ترجع اته ال لفظه پس بلاعت لري دا صفه ترجع به لفظه اصل کې د ثسر عبد القاهر اگر هغه دلاج اعجاز کتب ورته داو کتابونه چې یو ورینه بادله دي چې هغه صفه بلافس پرځای له لفظ دي او صفته معنی راجی دی لپس تا بل بی اتبار افاد تیه المانا بی ترکیب او صرف دی لپس مری صرف دی لپس سفت او دی لپس مجرد سفت او مری دی لپس سفت مطابق دید مفتزل حال سے نو صرف دی مانا سفت او مری تکا لفظ و یا لفظ دلالت کوي په معنا باندې له لفظ په دی اعتبار سره سپت بلات چې د معنا باندې ولرې معنا اره معنا مطابقه له خپل حال باندې ولاتې او پای شو نو دا په دې لپاره چې په دې کې دا دغه ځای کې د دغه د موتابت موجود پاهوږئ او دغه چې اصلن ما د معنا سپات شو او ثانین د چا سپات شو دلا په سپات شو دا باندې د جوړ په څیر سپدګر جوړ شي د او د معنا لپاره او معنا نه بده دغه چې معنا ساينیوی مراد مراد تک مطابقت ته دا مراد معنا تو صرف په معنا مراد باندېلاک کې کوم مطابق د متضر حل کړئ کنه معنا مراد اهم معنا ساموي دا اگر ته قرأه وکړا د کرعائین چې تمدید د تاسو مراد فال بناوت صفه راځي اته الوجبات صفه راځي ورته د بیمار په معنا سره انه كلام بلیغ لذا كلام بلیغ او صرف لفظ او صوت صحیحو بل کده دعم دال د اعلمان المطابقی لمقتضى الحال بل انہو دالن بلکہ دو اور کسیمی خدا اللہ انتوازم لا من حسو انہو لبزن بل من حسو انہو على علی المان المطابقی لمقتضى الحال نصرف دلپس سفت بل دل دل بے اعتبار دلپس سفت ہو بکم اعتبار سے بے اعتبار اپادی بے اعتبار بے اپادی اڤاده تي هي اڤاده ور کله دلایل پس ال معنا بالترکیب چې دلته الله تعالی په معنا وردی پسرا ترکیب معنا متاما مراده اې ال عارض المسوله الكلام اه خصوصياتي غیر پر كلام راولې شو ال عارض المسوله اه عارض او قال معنا المسوله الكلام چې غیر كلام جو مشهوره مراتب د خصوصيات تي چې کوم احوال تکازقې امره کې هم دره لګنه ان جو قشيه مسنو قشيه داګه फरक له د ترکیب د مطالب د پاډه زرا بل به پددار ایتاله دي المانه بالترکيب د لپس سلطه هغدي پددار سره جلاله پز پختل هياتي تركيبي سره سر گئی معنا ورکي وذالګه او دا تحقيق د دې خبردارې لان البلاغه كما مر عباره بلاغه عباره ته ان مطابقه الكلام الفسيد مطابقه بكلام الفسيد لمبتزل حال سرع وظاهر ان اعتبار المطابقه وعدمها اور حبر مطابقات مطابقات انما دا او ظاهر خبره د اعتباره د تبادله مطابقه تواده متقابل انما الاعتبار باعتباري معاني والاعراض باخذ الاعتبار د معاني و الاعراض اللتي او اعتبار د اعراض فريق او صاحب د كلام فغيره لا د اعتبار الفاظ المفردات او د مطابقه صرف اعتبار د الفاظ المفردونه مطابقه د كلام اعتبار د معاني او د لکه خصوصيت ترازي تزيد قائم کیو معنا ان د یوه پکې د مکان تاره آیت ساتل کله انتا کې دی وروړل دین اعتبار د معنا د کنه ته او په اعتبار د خصوصیت تنظیمځوي ودا کلامي مطابق د متزلهه مطابق د متزلهه هرداخه معنا یې داخله نه زرهله مطابق د معنا لا دې اعتبار دا نه جدي ته متضادې ته کلاي ولی سته لري چې دې کې ان راغله ان د لفظ د وزن او د زو بل دا څنګه ديبن مليكي <سؤال> هو په دې په برخه سره جدا په معنا مطابقت متوجه حل باندې سگهي دلاوه دې اعتبار او د لمشي به متسکل په دلاوه سره به دې باندې ممتاز المجرد اعتبار د لفظه مجرد او کلم مجرد جرمني نه خالي کی او د مطابقت ناشکي خالي کی او کثیر ما دغه کډجو بهسته او کثیر ما یص او کثیر سوه دغه په بلغت کې د مختزل حالت سره مطابق شي خدای یې کله نکړې د فصاحت وهل شي کله نکړې د سوهل شي فصاحت وهل شي په باطل استلاره کله نکړې فصاحت په معنا د قزاحت کې شپږ څیزونه په کارو څه څهونه په کارو درې کوم پرهاتې په کارو درې کومه راکړ چې چګلان کې دموګرادا ترشي شپږ څیزونه په صحه کې په کارو او چې بلاغت تمغرا نو یو شواز سره متابقت د متکل حالونه شو چې څه څه سو نو ګویا کې نفس په صحه ادنه مرتبه په صحه تا او چې کله دلاغت اورسینو دا اعلی مرتبه په صحه تا په صحه دا د نفس په صحه مرتبه او چه کل مطابقت دلاغت او او بلیو کلام شو مطابقت او مرسل رائع دا اعلی مرتبر اتصاحت تا زکر اتصاحت کچھ کنس او او او او سیز یوزای شو او برام وجه ترالا نو دادیو اجی کلنا کلا دادی دلاغت باندل مطابقت الکلام لی مقتضل حال ما اتصاحت تاکول شو خودی که اتصاحت سخوشی با کسی واشو گیا نو گویا اکی دا اعلی مرتبر اتصاحت دلاغت شو اندا اعل وی اکیداد اگه شکتے فساحت کل او اوگا اگه پرمراتیب ادنا مرتبہ دیو اعلی مرتبہ دیو اوگا زاہرہ خبر را فساحت کی کم قودات تی آپ پا دی کشتے اوکیت ویسر سلے اوپا یہ سر دیو نور نو خسن سوا شو اوگا فساحت سشوا اعلی مرتبہ شو باقی اشارنس چکندے کسی رمنا کیا خدر على جدا منصوب والا زرب تے زمانا احیانا پارسطتو احیانا کسی ر اما د طرد تاکید د کثرت د کسره ما د ور قراته د ور زله من زله لپاره استعمال او عرب ما له به استعماله ما د زله او د انا قراته pano دک خبر بده سره اشاره ما او د ور قراته نسبه على ضد منصوب د بناذر زرتد لانه من صفه د احيان لا صفه د حينن به واحيان د کثرا وما او لزمات ريده تاکید ما د کسره د بار تاکید د کسره ول عمل فيه قوله ی کثیر ما جناسب عمل چا کرے یا سما کرے ولا ان رپی کوو سما عامل بدی کہ کل ماتن او ی سمارے و ی سما د تر تین کی خودش ی سما د ذمیر چہ تراجه تعین مرجا کی الوصف المذکور پس مذکور مراد شیلو مطابقہ کلام د مقتزل حال سره سره د تصاحت کله نہ کله د سلوکی ی سما تصاحتن ایزن کله نہ کله مسمى کله فصاحتا ذا بلاغه اذا كان طريقته او ذا بلاغه بل كما معناه لم توافق الدم متصل الحال سرا او فصاحتا ودي ذا كانا كلا ذا بلاغه تساليكي فصاحتا او اسم المذكور ببلاغه اللي كاو او اسان شو وكثيرا يسمى البلاغه فصاحتا او كلا كلا بلاغه تساليكي فصاحته ماليكي كما يسمى بلا كما يسمى بلاغه لك سمى ذا واسم المذكور الچپلا ته بلغت ولی شو سید هو چې کوي ته فصاحت ودی شي دا اعلی مرتبه ده فصاحت ته فصاحت شپه ولا خبره بکشته په یو خبره په دینه سره واشه په فصاحت وسینه نه رساله کنه اعلی مرتبه ده د سره سره سره دا خبره مله چې فصاحت داسته موږ وګاږو او الناس تستغفر اه الناس تستغفر فحس يقال تصانق د کیچ ویل کیږي بعض خلک دا کتابون خبره استعمالي چې انه ایجاز القرانی ایجاز د قران من کوي په من جهه ثاني په جهاد د کیدو د قران دی فی اعلی طبقات الفصاحه چې ده په اعلی مرتبه الفصاحه کې یورا د بها ها ځل معنا مراد طابقت ربلاغه مو د طبقتي د متصل حال سره د ذکر د فصاحه څه امر دسی وای د شریه د دې په اشاره او لچکان نه کله ذکر د فصاحه دی د متصل حال سره امر د تسابق بلاحات سو کله ذکر د فصاحه امر د مسی دغه دا مجازي اصطلاحات ګلहात ځان نشي اوه كله او تصاعات ځان او تخیل د وړم مداولې تصاعات په منځله په مرتبه مربوطه او د علاقاته مرتبه كله څنګه كله جزو په مرتبه د جزو په او رحم درنه ځوله کې مستقل فرق ځان ځان نشي جمع کېږي نه او مجازي دله نه کله او مناسبت په کې شته مناسبت د د بیان په جبلات کې کوم خبره یې محفوظ پټه په تصاحت کې او چې کله عجیب خبره راشو چې په نوې تصاحت کې کوم خبره ان مخوس پټه کې شو په بلاعت کې په چې په بلاعت کې مخوس چې په بلاعت کې نه خبره شو نه پټه کې شو په تصاحت کې شو تصاحت کې شپږ خبره په بلاعت لپاره له سره و مراله چکهله منا صبتره نو کله په صحت د لغلات اطلاق او کله په اطلاق الله صلی الله علیه و سلم ته چې کله او بلغه اطلاق شینی په دغه کته وایو چې به اگر په ساده مرتبه دیو اګنا نقص فساحت ادارې مطابقه ترنه یو اعلی مرتبه ته هم شي په پیرا غو مطابقه رساله را دغه اطلاق دی جوړ شي د فساحت د جوړ او چې کله په بلاغت باندې په صحه باندې ਵਿਚار شي د بلاغت څه په صحه باندې چوشي د بلاعني دا په دې د او په جذبه باندې د ټول اطلاق وشو او دا اطلاقات نشرو دي ته مجاز ولي کی او مجاز مرسل وتو مجاز مرسل ودا اعتلاق مجازي ثلاث شي وبصحه بلعت ثلاث وبلاعه تصعدت الضغط وجيد ثلاث بكل بكل ثلاثه وجيس تطنجيش لاكوكي دغه لا تنور نور بحاشيه بني مقيشه لاكلي كريم ودا المجاز المرسل والمجاز الالحكي عمركم دره لما هذا اعتلاق اعتلاق المجازي نو حقيقه او ايش تجي كوشه بصحه جانب شد بلا جانب لشيء كبدي كيوكدي امكيازي للبلاد كجوه فساد كي نشاء عمركم مزداد اپلو در نو دکا ما یو سمّا پساہتاً مو سمّا کولی شیدہ که مطابقت دا مقتضل سره سرسرہ دا پساہتن لیتا پساہت ایز امریکا ونو یو سمّا بلاہتاً سن یدیتا بلاہتاً بولی کیا اوگے اور بسی دکا بلا خبر از اگر پا بس احش سوکا بار سوکا